bort? Nej. Oj, oj, oj. Oj, oh ja, vad bra att du hade såna där i alla fall. Ja. <laughs> Rahenta och snabba är de. Vad är det för några? Jag frågar dom. Frågar dom? Vi är tre, blindrutetorkare. Vi är tre, blindrutetorkare. Till vänster slask. I mitten blask. Till höger klök. <laughs> glas. ring ring regn, regn, regn bak från detta glas. Det går ju undan, det är ett ruskigt tungt jobb. Berätta i detalj om jobbet. Ja, vi jagar varandra fram och tillbaka, fram och tillbaka, fram och tillbaka. Ni jagar varandra fram och tillbaka Ingen når den andra Ingen når den andra Ingen sämt, bara vacka, Ingen sämt, bara vacka, Bara vacka, bara vaka Bara vaka, bara, vaka. bara, vaka. bara, vaka. bara vaka. Får vi höra en gång till hur många ni är Och vad ni heter, det var så roligt Vi är tre vindrutetorkare Vi är tre vindrutetorkare Vi är tre vänsters vänster slask. i mitten det räcker klart. Ring, ring, ring bakom detta glas. Ring, ring, ring bakom detta glas. Jag tror jag förstår det går till. Ni skrapar undan regnet Ni makar undan regnet Ni knuffar undan regnet Ni buffar undan regnet Ni stänker, skvätter, torkar Allt vad ni orkar Vispelig, sopelig, knuffelig, buffelig Vispelig, sopelig, knuffelig, buffelig, knack Intressant En gång till får vi det sängen Vi är tre lite torkare Vi är tre Vindryte torkare till vänster slask I mitten glas Åh, i mitten Hetsch! Glas Väng, väng, väng Bakt från detta glas Väng, väng, väng Bakt detta glas Oj, nu drar det ihop sig Nu får de verkligen jobba, de stackarna Är ni klara för det tror ni? Men vad nu då? Nu ökar regnet i väcker regn Flask och blask och klas, jag tror inte alls att chauffören ser Så öka takten gubbar, öka takten gubbar, öka takten gubbar, öka takten gubbar Nu måste ni kuta på rutan Ja, det där mer mera rotation <laughs> Ja, öka takten, öka kraften Kutar, killar, kuta På denna våldsamt nedregnade ruta Himmelen, dyksfärg, klinge glåta Örskan i vejma, vi är våta Pustå och pustå Snälla söta, sluta regna Vi är genom blöta Vi kanske kan sänka lite då Så ja Det verkar känns bättre va? Tack ja. för att det sänkte våra fack Underbart Underbart, underbart Du säger plask Du säger plask Och du Nu har ni gjort något riktigt stort Nu har ni gjort något riktigt stort Nu får ni snart gå och lägga er Bara en och annan droppet mer Tack, vi sick, vi på sätt och vakna blött